Quina alegria estar una altra vegada aquí amb tu, al teu costat, amb aquest entrenament de la de l'estrès i del malestar emocional. Si m'ho permets, durant sis setmanes estaré al teu costat i t'enviaré un àudio cada dia, un àudio curtet, de dilluns a divendres, perquè tu puguis anar gradualment, suaument, quasi sense donar ten anar tenint eines i estratègies per incrementar el teu benestar emocional. No et facis il·lusions, eh? el que explicaré seran tècniques emocion... emocionals, gestió emocional, que són mil·lenàries, no, no les he inventades jo. L'únic que, que faig és ordenar-les, estructurar-les, explicar-les amb un llenguatge molt assequible, molt senzill, i a més transmetre-les gràcies a les tecnologies del segle XXI. Eh? Però en realitat són tècniques que fa segles i segles que es coneixen i que funcionen. Si t'hi fixes, durant aquest, aquesta setmana ens hem centrat en una idea central. Aquesta idea central és que eh, l'origen de tot sentiment és sempre un pensament. És a dir, que abans de que jo senti alguna cosa, al meu interior hi ha unes veus, hi ha un pensament que ha produït aquest sentiment. Per exemple, si jo em sento culpable és que hi ha una veu al meu interior que em diu que jo no he actuat de la forma com s'esperava de mi. Si jo em sento avergonyit, si jo sento vergonya, és que dintre meu hi ha una veu que diu que he fet el ridícul i que acabo d'espatllar la imatge fantàstica que havia de donar davant dels altres. Si jo, per exemple, em sento trist, és que hi ha una veu dintre meu que em diu que he perdut una cosa molt important o que estic a punt de perdre-la totes aquestes veus em fan patir, Tot aquest, totes aquestes veus em maltracten. I si t'hi fixes, durant aquesta setmana el que hem fet ha estat dir t'he vist, t'he vist, i m'estàs dient això. És a dir, hem intentat evidenciar-les, fer-les aflorar, que ens adonéssim, que veiéssim que elles estan aquí i perquè, perquè mentre elles siguin invisibles no podríem però quan comencem a descobrir-les podrem plantejar-nos què podem fer a continuació. Per això una cosa superimportant que vaig explicar-te amb l'àudio anterior i que per això la vaig fer divendres perquè poguessis practicar-ho divendres, dissabte i domenja és que hi ha tota una sèrie de veus que semblen amigues nostres però que no ho són perquè ens exigeixen i amb aquesta exigència ens estan maltractant. Hi ha unes veus que ens diuen, per exemple... Hauries de ser tendre. no hauries de ser valent, no hauries de sentir tristesa, hauries d'estar alegre, hauries de... Aquest hauria, no hauria, és un maltractament impressionant. No són veus amigues, no és la veu de la consciència. Continuen sent les veus que ens maltracten. De fet, si fossin la consciència, ens cuidarien, ens donarien amor, ens donarien empatia i no ho fan ens critiquen. Bé, doncs aquest que et demano avui és que segueixis igual d'atent amb aquestes veus i també que segueixis atent o atenta al que fas quan aquestes veus t'agradeixen. És a dir, què fas per buscar la calma? Hi ha gent que per buscar la calma pren substàncies, doncs, jo que sé, alcohol, tranquil·litzants, eh, jo que sé, cafès, coses, coses, coses. Hi ha altra gent que treballa molt, altres que mengen, altres que es queden al llit perquè així no em vull aixecar, no em vull aixecar. Però tot això té unes conseqüències molt, molt terribles perquè tu estàs al, al llit dient no em vull aixecar, no em vull aixecar. Perquè, com, una, com una tècnica per, per, per, per fugir d'aquest problema i després has de, de marxar corrents perquè afastar. Ja o has, estat, has menjat moltíssim i això té problemes amb la teva salut. O has fet conductes de risc i això t'ha posat en perill O has treballat hores i hores i hores i no has tingut temps d'estar a, a la teva família. Bé, bueno, doncs jo et demano, per favor, que observis aquestes conductes. Igual que observis, també les veus. Ja està. Això ja t'ho havia explicat. Què és el que és nou avui? Doncs el que és nou avui és... Una cosa molt senzilla. Et demano que quan sentis una veu, l'etiquetis. Quan sentis una veu, li posis una etiqueta. I no et preocupis. Ara t'explicaré quines quatre etiquetes pots posar a les veus. Quan sentis una veu, l'etiquetes com a una d'aquestes quatre coses judici o agressió. La segona és comparació, quan la veu et compara. La tercera, quan la veu et diu això no ho hauries de fer o sí hauries de fer això. És a dir, has de, no has de. I la quarta, quan les veus creuen que poden endevinar el futur i et diuen el que passarà que li diem la bruixa pirula. Poso un exemple. De cop i volta hi ha una veu teva que et diu ets imbècil, ets tonto, ets incapaç, no podràs. Tu dius, t'he vist, judici i agressió. Etiqueta u, judici i agressió. Diu, Seràs imbècil ara amb això de les etiquetes, t'he vist, Judici i agressió. Sí, tu ves fent això, tu ves fent això, la teva germana segur que no ho faria. Etiqueta 2, comparació, m'estàs comparant amb la meva germana. <laughs> Entens? És a dir, quan surt la veu, tu simplement dius, t'he vist i dius judici o agressió, etiqueta 1. O dius, etiqueta 2, m'estàs comparant. O simplement dius, etiqueta 3, he de o no eda, per exemple quan et digui hauries d'animar-te. No ets la ets la etiqueta 3, etiqueta 3. Has de, no has da, m'estàs exigint. Mira'm aquesta terceta, tercera etiqueta li podrien dir la tarqueta, de la exigència. O quan ja sigui una veu que et digui "da mà, tot sortirà malament, ja veuras lo que et dirà", ant, digo bruxa pirula, etiqueta bruxa pirula i ja està. No te manes res més. És a dir, mires el pensament i dius Judici, comparació, exigència o he de, no he de, bruixa pirula. I ja està. Es tracta que durant tot el dia d'avui, quan sentis les veus, una veu que et maltracta, li dius Ets de l'etiqueta 1, judici. Ets de l'etiqueta 4, bruixa pirula. Ets de l'etiqueta 3, exigència, eda, no he de. És de la etiqueta 2, m'estàs comparant. I ja està. És que és fàcil. Pot semblar un exercici senzill, però t'asseguro que amb el temps em... veuràs com això serà fonamental. T'asseguro que aquestes quatre etiquetes agruparan el 80% dels pensaments que et maltracten. I només en quatre etiquetes et podràs D'aquí unes setmanes, treure't de sobre una quantitat de maltracte bestial. Et sembla bé? Doncs vinga, et desitjo que tinguis un bon dia, estigues al cas dels teus pensaments i tens les quatre etiquetes. Judici, comparació, exigència i bruixa pirula.